Goizuntan, gure gomitak miarritz alderat eramanen gaitu, gurekin peio klaveri miarritzeko haute txia igunon zuri. Bai igunon. Hain bat gai, eh? ditugu goizuntan zurikin, eta lehenik, hastezken aratzean erriko kontseilua izan dela, eta pundu baten inguruan ez dira alderdiak irrespetatu, eh? tendentziak hautsi dira, desadostasunak dostasunak baziren, aldostasun gehiago, eh, beoko taldeari, jukbi taldeari, milioi bat eterdi euroren emaiteko beraz... Eh, Ez da bai da izan da? Bai, ez da bai beratxa eta, eta handi bat, Bizki interesgarria. E, Bizpairu gauza e, ez da bai da bata ez dugu diru laguntzalik boskatu behori. Bigarena ez dugu bateratzea, A.B. abirronbaioneko eta B.O. bateratzea boskatu. Boskatu duguna bakarrik da hainzinatu urtero zor duguna beori. Uh, espikatu behar da pizkat, duela uh, se, uh, amak bat urte behok eraiki zuen tribuna berri bat, eta moderno bat. Daitzen dena tribun kanf. Uh, beok du pagatu tribuna hori. Osoki, bere diruarekin, eta uh, mailegu batekilan. Bainan, bada konbeinu bat, BOPB eta idearen artean, urtero do, edo uh, maileguaren uh, edena, edena, edena pagatzen nugu Jenerut, mirritzeko hudaletxeak, pahatzen du edena. Beraz, urte do, B.O. di, pagatze B.O. P.O. P.O. di, pagatzen dugu uh, iru eun mila libera. E, edo, ubeko irraiteko euro. <laughs> eta beraz, boskatu izan dena, da bakarrik hain zinatzea zorduguna. Beraz, normalki gelditzen ziren bost urte, gure partea pahatzeko, eta kolpe batez, edabak idugu kolpe batez, dena pahatzia. Bera, zorrek erainan du, milio bat erdi batzen dugula aurten, baina eluren ortean eta ortengoak ez dugu deus badatuko. Kontrakkoak zen zergatik ez ziren ados beraz? Ah egi e, e, galegin behar da. Soberaz, zera urte batez, milioi batez erdi burxetaz alantzan emaiten duela? Nik ez dut oposizioaren itza emaiten al, egon nahiz sei urtez oposizioaren, horrein ez dut eientzat eh, e, eh, itza hartuko, ni bakarrik badakitana da eh, importantea zen Be hori, uh, diru hori emaitia zenta uh, horrek kontua garbi dituzte, bai prode den egoiteko edo bai, baina hori eien aferada uh, bateratzea egitia, eta hiriaren uh, finantzaren aldetik zen uh, uh, problema bat hori da, eta uh, berzen azizgin uen sekulan eman. Bi minutuz galeinen dauzotpe jo klaviri beraz autetxearen kasketak Garaian izan zira beoko amatur taldearen president, Jean-Claude Irriart bezala dena guai avironen, eta be fuxioaz, eh, niz minzo autetxeari, baiziketa rubizaleari, beozaleari, alde edo kontra? Uztu Jean-Claude ez dela presidenta baiziketa diru zaina, erran eh, edut posto handiena edo importanteena, <laughs> uh, agurzen dut Jean-Claude. Problema hori begiratu behar da, uh, bihotza edo tripak uh, maina, main gainean uh, utziz. Eta nik uh, bi gauza bat dira, bai, nahi badugu goi mailako erubia ikusi edo beti ikusi uh, eskoalegian, eta iparraldean preseski, bai, bai, adosnaz, bateatzea errikin, adosnaz, ez da Baita ere, adosnaz, A, eta BO uh, mentenitzeko, beraz, a, amatur, uh, uh, amatur, neugrian. Gana edut, bai ekipa baten dako, goi mainlako ekipa baten dako, bai ere, bai, a, beo, uh, amatur uh, talde baten dako bihan eta amatur talde baten dako bai honan. Blankok eta megenek uh, proposatzen duen arekin, duten arekin beraz. Us du, zer megin izaz, legea da eta etorkizona ortik doa, uh, Nik erruren hammaturga naiz ateta eta bai nahi dut gomailako ejubia ikusi eta eta ni nahi nuke ikusi bai egomailako eskual mailota bat nain nuke ikusi? Kasketa berriz ezartzen dugu, edo duzu, uh, kasu hortan, udako sasoi nahi, patuko dugu miarritzen, sasoi eh? importanta, demoraldi hori, biztanda, badu uh, itxura edo fama hori eh? dena den uh, miarritzek etiketa nonbait dirudunena, bon, lehenik uh, biarritz pehi bazk labela, uh, Max Brissonen uh, inguruan galdegina ukanendu miagitzek miarritzek zerregan nahi du. Uh, gehiago nahi du, duela beti uh, tiratu dirudu no horiek nahi dituela tiratu edo ala ere miarritzen dela ere piskat tokiko jendiak erakartzia? E, mi, miarritzen labela da ez, ez da bakarrik uh, dako miarritzen labela da eskoalerriaren dako Pentsazen dut uh, garaia etorri zauku uh, bateratzea ez bakarrik uh, errubi mailan baizik eta ekonomi mailan eta turismoa uh, kontrolatzen badugu, kudeatzen badugu guk ez parizetik edo, edo ez dakit non baitetik, guk huratzen badugu, guk manatzen badugu, turismoa izaiten alda, ekonomi mailan, e, gauza importante bat, baina gure nortasuna galdu gabe, biztan dena, hori e, klark, klarkira gure eskoal buduetan. Beraz, e, edabakitzen delarik, e, miarritze labela, edo obekio erraiteko miarritze eskoalegia labela, e, importantea da denenzat, ez bakari miarritzen dako, baizik eta e, lujaren nako. Beraz, importantea da ekonomia munduan ere komunikazioaz, komunikazioaz, eta zu bizikuntza ezautzen duz hori, komunikazioaz biziki argi izaitzia. Eta tit, o, olako titulu bat, miarritze labela, edo miarritze peibaz, keraiten duten labela gisa, Importantea da, den ez bakarrik mirretzen dako. Beraz, gero diruduna edo ez diruduna, gestakit, nik uh, pentsa zen dut kliantela badela, uh, zer nahi izaz, hudan bada kliantela mirretzen zautzen dugu, baina doniban banero ere, angelun ere, beste kiante bela bada. Eta, hori, uh, be, beste tresna edo ahma bat, Er eraiki behar dugu, edo, edo, edo erosi behar dugu, edo egin behar dugu ekonomialdetik dena dena kontrolatzeko. Inportantea da hemen ekonomia hemen, hemen go jendeek kontrolatzen kontrolattzea. Ez Parisetik edo edo bordadetik. Euskarak zer leku du uh, udatia geri begira nahi du erakutsmiaagitzek hemengo nortasuna duzu, duzuen Euskara eta Euskal munduari edo eskual munduan mogilttzea, Euskararen uh, eskolaren borroka nire ustez mieritzen lehentasuna da uh, euskara mieritzen shak shakladin SSS barbad presiskiudan bon Nere, nere ustez lehentasuna da Euskara sardadin eguneroko bizian, miarri zen eguneroko bizian. Udan, edo udatziarrek, erakustea badela hemen izkuntzabat eta e bat biztandena importantea da, biztandena, baina nere ustez lehentasuna Euskara diburu azteko da gure eguneroko bizian, bizietan, etxeetan, lantegietan, udaletxetan, hemen eskualegian sarrastia. Beharba, Uh, Eresago da baigorgin edo garazin, ez dakit. Hemen kostaldean, barakit ez dela hainejes. Eta nire ustez, personalki, pentsatzen du lehen tasena eskola Da uh, justuki, uran, ura eta azaroan. Eta turistei emaitia, uh, erakustea badela eskola, bai importantea. Baina borroka lehenik egin beharra gure, gure joetan. Kazetaz, horiek uh, abiatu dira, asteuntana, uh, nori zuzenduak udatia gher, edo tokiko jender? E, tokiko, dudari gabe tokiko jender, gabe. Al, alta Euskarak ez du, hainbeste ah, likuriko, hafixetan taldeetan zergatik? Ez, e, ahra zoin duzu. Zergatik, zenta Euskaranen borroka guneroko borroka da. Eta sekulan ez badugu, sekulan uh, usten badugu, uh, badugu uh, istante bat, krak. Hak, galdua gira, beraz, eguneroko e, eta minuta guzietan e, e, e, hadi izan behar gira Euskarra diburuz eta e, e, egia, egia duzu aurten Euskarak ez du tokian dirik kasetetan. Beraz, hitz e, ematen e, e, e, e, e, e dut hemen, zian mikroan, elduden urtean e, leku handiago uzan, izanen duela. Abertza lebezala, da ere, zure galde bat izan behar zen, pentsatzen dut lan taldean ze gertatu da edo zen lehentasunetan aurten. Ez ez lentasuna da baina egiten eh, dugun bezala uh, udaletxe batzian dena uh, abiaura handiz uh, doa eta eta, eta batzuetan uh, batzuetan uh, ez badugu uh, behar den bezala uh, kasu egiten edo beste toki batera begiratzen badugu Krak uh, frantsesa Euskalen uh, gainean... Uh, Pasatzen da, beraz, e, e, egunero koborokada, eta biziki present izan behar gira, budoa beti-beti-beti hor beti da. Eta, bon, baina, e, baina, ja, razo induzu, euskalari gure bizi osoa eman behar dugu, batzuetan, batzuetan loiten dugu. Milo Klavri, abertzale bezala beti, uh, aktualitatean eh, ez dugu jai eztenal, eh, dola hilabete bat uh, paša, gertatu diren edo hilabetea atxiloketak uh, miarritzen, lenik uh, zure jardukitzia abertzale bezala, i, atxiloketa horietaz? Gudelburu nausia izan behar da bakea. Hodi argida abertzale gisa erretendut, baina presiona gisa edo erretendut, editar gisa, miristar gisa, e, e, skoaldung gisa, bakea izan behar da, baina bakea egiteko bi izan behar da, bi, beti. Eta momentukotz malo ruski, bakarrik eskoldunek bakean nahi dute, edo dutela, beden. Ez, ez dugu bonontateik ikusten, ez frances gobernoan, ez espanol gobernoan. Beraz holako kasuak berriz gertetuko dira, zenta bakea egiteko, bonontate handi bat, Eman behar daman ganean, eta bizan gergida. Bake konferentzia iraganda Parisen abiatu da nun baita, eh, ba, bimilata amekana, aieteko konferentziatik, eta errantzuan ahmak usten zituela, ahmak abetzia, sorokorki? Bai, bake konferentzia importantea da, badakit hori eh, montatu zuten eh, lan handi bat, izi garriko lan egindutela. Uh, Mirritzeko hau zapesa hor zen, zela Pariseko konferentziaan. Uh, gukere miarritzeko erikoetxean uh, gure lana egiten dugu, oktan. Uh, beti ezta dena ezan behar, zenta uh, lan uh, efikazak ere uh, azpittik egiten dira. Badakitemen, uh, autetxe guziak emaiten dutera, edo ah, autetxean nintz em, emaiten dutera idena jia. Uh, uh, Muku hori uh, era ikitzeko, edo, edo, etxe hori, etxe hori. Bakaaren etxea eda ikitzeko. Gertatzen gerta dena, berriz gertatuko da, badakit uh, lan egin behar dela. Bukatzeko, uh, beste gaibat, haipatu duzuena ezboskatu haste azkenian Eriko Kontseiluan, zite dolozean derakoa, nubait berriki estrenatu dena, dozena. Itxasuaren gune horrek, diru hainitz galtzen du, zergatia azalu duzuen, nondik edu Bai, zite dure zean, uh, gai hori uh, zautzen dut, eta hautezkune kampanian bat egin ginoen duela amagurte, argun kontra nintzen, uh, borrakatu dut, borrak handi bat, uh, eman du nire taldearekin uh, zite dure zean ezera ikitzeko. Orain bestea uh, aldean naiz, nire ekiparekin, gara nahi dut, uh, konsei noen gira, gohan, eta badugu, Ziterozean, zer egin behar? Deix egin behar da? Ez, hor dugu. Egia da, proiektu behar bada interesanti hazen, baina gaizki eramana, Hori, estadu daik, denek erraiten dute, denek erraiten dute, gaizki eramana izan dela. Baina zer behar da? Beraz, guk, gure hain zinean dugu Ziterozean, Ziterozean horrek dirua galtzen du, hainitz, beraz, zer egin behar dugu? Bigauza, egin behar dugu. Bata, da, dirua eman, ez bak, ez uh, miarritseko, uh, erriko, etxeko, uh, zera, kutxan harturik, baizik, uh, baizik eta beste, beste kutsetan hartia. Beraz, dirua eman behar da berriz uh, proiektoa eta eta barnean proposatzen uh, dena, publikoari, uh, obetzea, hori bizik importanta da. Eta lan, sakon bat, Egin dugu eta hau zapesak, prezeski egin du lan, xakon bat, bi uh, baldin zahoriak betetzeko. Bata dirua atsemaitea, eta atseman, atsemana izan da, uh, bai uh, diru publiko bat eta bai um, diru privatoa. Uh, kutsan, ziterozean horren kutsan emaiteko, eta bai lantzen dugu kontenu, uh, Beraz bai dudak irabe dirua eh, eman behar dak, berriz kapitalizatu behar dak, kondua kapitalizatu behar, behar dira, baina nere, eh, erakusten duguna, modernoago, eh, izan behar dira. Eta beraz, eh, emendik laste ekspikatuko dugu, bai ziteroza horren proiektu berria, eta argituko dugu barnean eh, izan endela emendik eh, fite. Erranduzu, eh, Michel Benakek, hotx, beraz, hauza pezak atseman dirua pixkat, Gutsa horretan sartzeko, zera nahi du zorguziaren estaltzeko horretan? Horretan bon, or, estakit, baina ez, importantea importantean tendentzia aldatzea. Beraz, orain, uh, dirua galzen nugu. Bon, elbudua zer da, dirua ez galzea. Hori lehen uh, elbudua. Eta biherren elbudua da, dirua irabaztea. Beraz, horretan, haidik da, jende gehiago etorzen, etorzen da ziterozean... Uh, e, Klarki, jaz baino, hain izgeiago, e, eta zendida. Eta, eta beraz, uh, da adapiskat tendentzia be, aldatzea eda, eda, eda eta itzuriz. Eta hortan gira, aski, bo, konfianzia dut, bainan lan handi bat, eta nire ustez, bos pasei urtez e, e, e, planifikatu behar da hori. Pio Klavuri, hortan utzikudugu zola saldea, eskertzen zaitut gure galerar jardetxerik. Mila esker